Du lyssnar till Tolkning pågår avsnitt 14. Idag pratar vi bland annat om den besvärliga Maria, barnet i centrum och välsingel utifrån evangelietexten för fjärde söndagen i advent. Så, nu börjar vi. Chestin Vimmer. Jag är präst i Svenska kyrkan och lärare i pastoralteologi på utbildningsinstitutet i Lund. Den här gången kommer vårt samtal att utgå från en text som vi läser på fjärde söndagen Och exakt är den patronen, Lukas evangeliet, första kapitlet, verserna 39 till 45.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 barn det bär dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning så sparkade barnet till i mig och fröjd. Salig som trodde till det som herren har låtit säga henne kan gå i uppfyllelse. Vad är dina första tankar? du läser den här texten? Ja... Min första tanke är faktiskt att Maria är hon är besvärlig. Vad ska vi göra med Maria i kyrkan? Guds moder, himla drottning. Maria från Nasaret, Jesu mor. Och alltså vem är hon egentligen? Hon kommer in här på fjärde söndagen i advent och Ja, jag tycker hon ställer till det lite för oss faktiskt. Okej. Tycker du inte att innan man tar emot sonen så kan man ta emot moden? Om en vecka, så blir det ju sonen som får fokus. Jag tänker inte att jag blir farlig på det här sättet. Det finns ingen Josef Sölda tyvärr. Nej, tyvärr gör det ju inte det. Men Ja, men kan du tänka dig Maria utan sonen? Ja. Om du ser Tjejer i världen, mm. en tonåring eller inte jag vet jag inte då, men mm. det är som vilken tjej som helst, en ung kvinna, ja. som finns överallt på den metoden. Ja. Ja. ja, jag tänkte, alltså jag ser gärna bilder av Maria med sin son. Det gör jag gärna. Och samtidigt så finns det en del bilder av henne i hela vår världsvida kyrka, där Maria själv så att säga. Det är lite grann i den bilden av Maria som ställer till det. Som utmanar, som provocerar på något sätt, tänker jag. Och samtidigt så är hon ju faktiskt kvinna. En kvinnogestalt, så central i vår evangelisk-gluterska kyrka, tänker jag. Hon är ju viktig för oss. Men ibland vet vi inte riktigt hur vi ska handskas med henne, tänker jag med det utan barnet i mm. med det utan sin man utan föräldrarna bakom sig men när vi börjar så här i den här händan mm. så blir det ju människan mm. Mm. du har ju med Maria eller jag det är det just nu din relation mm. med människan Maria just nu så Just nu så ser jag henne som syster. Hon är, jag uppfattar henne som i många avseenden en väldigt stark kvinna. Och jag tänker att det jag lär mig av Maria just nu det är att våga hela mitt känslo, mina känslöyttringar. Tänk att det är hon som sjunger. Att att störta härskar för sina troner. När sjöng du det senast. Anders? En sång om att vi ska störta härskar. Alltså... När jag tänker att den styrkan, den, jag bävar inför den och samtidigt så tänker jag att hon är en kvinna liksom, i, vår, i vår kyrka som hjälper mig att få kontakt med den styrkan. Att våga, hon är ju profet på något sätt och vis, som sjunger ut den här sången att störta härskar för sina troner. Nu är jag lite på Marie bebådelsedag, men det gör väl ingenting, det hänger ju ihop ja, och jag har ända borta i djupen, och hennes namn, syrra ja. till Aron och Mm. mm. mm. mm. Ja, mm. och men Mose förlät henne och därmed kunde också Gud mm. göra henne frisk igen mm. men den Miriam som då var tuff modig och satte sin brorsa ner i nilen och så ordnade till den där posten man där manterade och det här alltså, en sån Miriam i ser mm. likheter i, i Maria ja. i anter mm. ja och, Mm. som då får det här uppdraget av Engen då, som jag står några dagar efter Engens besök mm. det finns en, en tuffhet hos henne som lidar av igen och hon har också en Miriams lågsång ja. eh, i GT eh, mm. och här kommer också en lågsång som man inte får reda på det kommer precis mm. när du slutar läsa det här sa hon som trodde till det som herren har låtit säga henne ska gå Det där kommer ju hela Marias lågsång, Magnit Och där när du eh, refererar till det så kommer jag tänka på Martin Luther som ju, ja jag skulle vilja påstå älska Maria. Alltså Maria betyder mycket för honom. Han skriver en hel bok, eh, maria lovsång. Och där han, eh, säga, tolkar Marias lovsång. Eh, och där skriver han i början just om det här som du refererade till. Alltså Marias lovsång som börjar min själ prisar anden prisar Gud och då, och då skriver Luther så här att Maria sjunger inte jag prisar min Gud utan min själ prisar min Gud och då säger Luther att det så är det när, när så att säga sången kommer med hela med hela mitt väsen med hela mitt väsen och så, så säger han så här, min själ prisar Gud, det betyder att Maria svävar i Guds kärlek och så är det för den människa som sjunger liksom inifrån sitt eget väsen jag tycker det är en fin bild av Maria som lutter ger där att det är inte jag som prisar Gud i min själ hela allt jag har fått av Gud Ja Mm. Och jag förstår förstått, när jag har tittat på den här lovsången tidigare, mm. att det är hebrisk producent. Och, och då är det ju även Zacharias lovsång, det är Hammars lovsång, mm. eh, Symias lovsång. Mm. Allt är så kroppsligt, allt är så mm. självfyllt. det är djurläst. Djur, alltså djurkast. Mm. Alltså, man ger på hur mycket lovsånger som helst. Mm. Änglarna Hederna nog sjunger tydligen lite senare när man förberar på allting. Mm. Alltså, jag har inte tänkt på det tidigare, men det är väldigt mycket lågsång i början på Lukas. Mm. Där Magnifikat, Marias lågsong är en bara. Och jag tänker det är nästan också att sagt, Elisabeth är ju samma sak. Mm. Hennes hälsning och ropandet med hög röst oh, och är där. Mm. Mm. Det är som alltså det är, Gud finns med mm. som ett enda tack till Gud. Det är det som är den lovsången tycker jag. Ja. Och där tänker jag på den här underbara bilden i TC ja. av eh, alltså just det här du uttrycker Elisabeth som ropar ut välsignad är du och så möts då Maria och Elisabeth och samtidigt så ser man kusinerna i bild, så att säga, som också hälsar varandra. En helt underbar bild. Det är som det vore i röntgen. <laughs> en man ser pojkarna ja. vilja vara med varandra. Läcker ut handen, jag vill leka med dig. eller mm. Johannes här, han som sen så småligt blir Johannes döparen. Han går ner på knä till och med. Mm. Redan där har då konstnären kunnat visa på någon slags... Ja, jag, jag står inte ens så lekar bara. Mm. När jag <laughs> svär är det som en bön. Kommed En röntkad lovsång. Ja. ja Den är underbart Alltså ni som inte har varit till se Detta fantastiska kommunitet och kloster i Morgani. Bland kullarna där så finns det en liten by som är ett till se. Där finns det också en traditionell kyrkan. och långt fram i koret så finns ett antal fönster. Korfönster och en av dem är nära Elisabet och Maria släktingarna möts och gratulera varandra. tacka Gud för varandra för det som ska hända. Det är en underbar bild. Och längst ner i vänstra hörnet så finns det en svart katt också. Och jag vet inte varför den är där. där eh, katterna kanske har gjort med möte heliga, eller så är det en skämt om magnifik katt. <laughs> och det är det som är leken, att man kan få. Alltså de här ordläkarna. Eh, jag tänker också eh, att vi läste ju nyss att kort efter Engels besök, alltså bara några dagar efter eh, så tänker jag att det kan inte, jag tänker att det kan inte ha märkts på Maria till det yttra att hon var gravid. Men ändå så går hon iväg till Elisabeth. Jag tänker att hon gör det för att hon, hon behöver ett samtal med Elisabeth. Alltså hon behöver Elisabeth. Alltså när någonting sånt här. Alltså jag tänker säga när någonting sker så där att. Alltså det är totalt oväntat. Alltså det här att jag behöver skynda iväg till någon. Jag måste tala med någon som jag vet kan ta emot min upplevelse. Och jag, jag tänker att Maria redan vet innan att Elisabeth kan ta emot den upplevelsen. Eller vad tänker du, Anders? Det här att rusa inte väg till någon som att jag har en upplevelse och jag, jag vill möta någon som, som tar emot den utan att jag ska behöva gå en lång sträcka. Det är en slags konstart att få dela med varandra det som är sant och viktigt. Mm. Och just nu krävelt, just nu, här om den här saken, några dagar senare så måste jag iväg och prata med någon som som jag är trygg med som är fullständigt i Mm. Och att det som blev att det blev en dubbeleffekt båda var havande. Det, det, det spelar ingen roll för Maria. Nej. Ja, ja, ja. Och det är spännande också det här att liksom i samma rum så finns det två vuxna kvinnor som på olika sätt behöver varandras berättelser. Jag tänker först Maria, hon rysar iväg. Jag vill dela det här med någon. Någon jag känner och Elisabeth, och Elisabeth och sin sida. Jag kan tänka mig att det händer något mer sen som inte kanske finns skildrat just i Lukas evangeliet. Men sen i samma, så finns det en annan dialog också mellan två barn där de hälsar varandra. När man ser den här bilden från Tessé så ser man ju Jesusbarnet som sträcker ut sina händer som jag tänker att kommer och lek med mig. Eller... Alltså det är ju två kusiner. Och här att tänka att det är samma i samma rum så att säga, pågår två stycken rätt så olika konversationer. Tänk dig i våra liv att när du och jag sitter och samtalar här så kanske det också pågår en annan ett annat skede, en annan konversation. Vad du Nej, nej det, det gör den inte. Tiden. Hallå, alla lyssnar, jag vill bara tala om en sak. Tiden existerar inte. tror inte jag på. Men tänk här att i samtalet, alltså det här är ju en bild av det goda delandet av berättelser och samtidigt så sker det också något annat. Det är också en annan dialog, eller Ja, men då tänker jag på att eftersom den här röntgenbilden då, där konstverket synliggör det som är skydd. Ja. Alltså, vad är den dålda mm. berättelsen? Ja. Det som inte syns, mm. det kändes för Elisabeth, det ja. sparkade till. Ja. Då mm. ser man klassisk kontinuer mm. som var fördåg första gången, första gång, ja. mm. och det är ett budskap i det fördående. Mm. Du måste nästan avslöja, avslöja andra, det är maskerat ta mm. av, mm. alltså så. Mm. så att sanningen eller en av sanningen mm. Men då tänker jag att, och det är väl där jag tycker så mycket om Maria så att säga, att även hon är besvärlig tycker jag utmanar oss så tycker jag också att det finns någon slags systerskap eller broderskap alltså långt utanför liksom jändergränserna att, att också att som Maria att när, när jag alltså det här för dolda så att säga som finns i mitt liv eller mig då vill jag som Maria gå till någon där jag känner som ett safe space så att säga, ett tryggt rum det är det jag kan lära mig Att det gör ju inte vad, alltså det här dolda det är ju både det är både underbart och smärtsamt. att här fördolda, ibland säger jag inte det ens själ. Men jag behöver komma till någon där det kan liksom få träda fram i all sin skönhet och all sin sårbarhet. Men då, då behövs det här mötet med en, en Elisabeth. Så var finns det sådana Elisabetar? Ja, det finns jag tänkte på den sak som sker Yeah <laughs> att sjunka in på något sätt och vis djupt. Och det tänker jag att jag vill öva mig i. Jag tänker ibland att jag är för snabb där själv. Att jag vill liksom stanna upp och verkligen lita på den processen. Ibland tänker jag att, att det går för fort att göra. Men att verkligen lita på den processen. Som du säger, att sova på saken. Jag tänker på den här bibelberättelsen nu, den är så underbar. Jag kommer ihåg vad den står, men där det står att bunden som sår och sen så ja, lägger han sig och sen växer det ute på fälten är det lite grann av det att, att, så att, säga att förstå att jag står i Guds tjänst även när jag sover, jag kanske gör det allra bästa arbetet just då när jag sover vilket evangelium, vilket befrielse att, att så att säga låta den processen att jag är en god lärjungel när jag sover, när jag låter det funka in för att då det, ja mm. Det blir ju en fantastisk yeah. annorlunda sak i Maria som sedan till sig i Jesus då. Jag måste fråga det här, jag vet inte om mm. du gillar eller ogillar mm. så en roll, men vad tycker du om alla dessa ämnestitlar? Alltså, jag får göra det sömnen i advänt och temat för dagen är Herrens moder. Jag tycker inte alls om dem. Jag skulle vilja att de togs bort. Det föreslog ju också till den här evangelieboken: så föreslog ju den gruppen som arbetade med att de skulle tas bort. Jag tycker de är alldeles för styrande. Och dessutom är de ganska moderna. De tillkom på 1920-talet för att hjälpa de som predikar att hitta något. Så att jag alltså jag tycker herrens mode har ju inget emot men jag tycker att de är alldeles för styrande vi skulle kunna till jag, jag tycker att man själv ska tänka ut sin egen rubrik för söndagen och det kanske vara olika vi går ut och kyrkan och så har vi 47 olika rubriker över söndagen jag tänkte att om mm. vi ska gå till den här styra mm. så är det herrens mode mm. herren är herren och mode mm. moder. mode och vi fäder då inte vi plats jag som är far Ja. det kanske vore bättre att stryka det mm. och det är därför jag frågar men vad säger dig den det finns ju hyllmeter med mariologi mm. det finns hyllmeter där med med Maria, det nämns som teotokos mm. kristotokos, mm. alltså guds föderskan, judaföderskan mm. guds föderskan, och nu står det moddisk herren, ja. alltså det är sådana fickla här ja. som vad säger de med, det är teologi men jag hade haft mycket enkla för om det stod Jesu moder. Men Herrens moder. Alltså jag tänker så här att ibland kan jag tycka att, den, att Maria används som alltså när vi sätter henne på tronen om jag får uttrycka det så. Då oskadliggör vi henne på något sätt och vis. Hon, alltså hon är distanserad. Hon är himlens drottning och tittar ner. Alltså då är hon liksom ofarlig om du förstår vad jag menar. Men däremot blir hon ju mycket mer provocerande det var det jag menar med den goda besvärligheten, när vi inte sätter henne på en tron, utan hon är Maria från Nazaret Jesu moder, och som Jesus själv säger att, att mina föräldrar är liksom vanliga föräldrar, eller hur jag ska säga då, då tänker jag att då kommer det ju mycket närmare så att jag tycker inte om de här titlarna jag gör inte det men då Anders, jag bara tänkte fråga dig också gå tillbaka till den här bilden i till sig med, med kvinnorna som möts och och barnen där, de två barnen jag tänker det här du sa, det fördolda som uppenbaras tycker du att det går för långt i tolkningen om jag säger att i samtal som du och jag har nu och som man har med människor man, alltså två människor som samtalar att det kan finnas ett barn och svara en av oss som ibland finns liksom inom oss och ibland liksom ger sig till känna är det, är det att gå för långt tycker du är det att ta ifrån texten sin eller kan vi klara av att hålla båda parallellerna levande jag tänker ibland när vi möts så lever ju barnet inom oss upp, det kan vara ett sårat barn det kan vara ett jublande barn tycker du att man kan säga det så också om jag förstår dig rätt med frågan så. när du till exempel möts så blir det ju väldigt Det, är vi, det som blir det som blir, det blir. Vi har inte märkt speciellt mycket förutom hela våra liv mm. för just det här mötet. Mm. Och ibland blir det sådana, om vi är så pass öppna och tillitsfulla med varandra, så kan vi ju nå så långt in så att även mm. treåringen eller åringen blir påkallad. Vi hallå, ju, mm. på. Sparka till. Ja, mm. ja precis. För norligen starkar till mm. i mig och jag för, för att du ställde just den frågan eller du sa det i ordet mm. så kommer en, en, nästan en gåva från dig mm. för att wow, jag fick tillgång mm. till alla eller till några av dina mm. eh, barn inom mig mm. när jag var tre eller fem eller Just i samtalets i delandets glädje mm. som du kopplar till Elisabeth och Maria. När Maria Sprang för att dela detta underbara och knäppa och hemska och helt äh, konstiga och, och, och, och, och sparka någonting till Elisabeth. Så är det i nästa nivå som du är inne på nu. Vilka lager är det som vi faktiskt har tillgång till hur i våra liv som gör att vi ibland nästan bekrymer oss själva? Mm. Tänk var åldrarnas. Många Anders här och många kärslar som, mm. som faktiskt är upprörda i detta rum. Ja. Som kan Anders 15 lekar med Kjörstins 22. Mm. Här borta i soffan, alltså mm. så, så. Mm. Mm. Eh, Sofia. Liksom det är en mm. annan dimension. Ja. Ja. Och det är väl det här tänker jag det, det här med det fördolda. Det kan liksom visas på många olika sätt det här fördolda, och att det ofta kommer till oss som en överraskning. Jag menar den överraskningen som Maria ändå har trots allt med om, det får man, väldigt, det får man väl ändå säga, en stor överraskning. Så tänker jag att det är sådana skeende som livet tar sig ibland, den överraskningen. Jag ställer en fråga till Lille innan vi skulle börja komma med. Du har inte egna barn, Jag har två, du har pappa till två, du har en bonuspappa har två och jag gick med Åsa. Hur ser din relation till det här moderskapet? Med barn, men kanske andra barn? Ja, alltså moderskapet är en viktig del av, av, av mitt liv. Uh, både i, i mitt arbete och mitt privatliv så är moderskapet viktigt. Och det finns ju många barn i mitt liv och uh, jag tänker att de mötena är ofta väldigt oförutsägbara. Och samtidigt så kommer gåvan tillbaka, så någonting sparkar till i mitt liv. Jag har ju en bonusdotter i Uppsala, men jag har många extra döttrar och söner. Och nu vet jag inte om några av mina studenter lyssnar till det nu, men de är faktiskt, jag hoppas de kan ta det i en god mening, mina barn. I den meningen att det finns ett ledarskap i moderskapet, det är inte bara om omhändertagande, utan det är också ett slags ledarskap att förhoppningsvis fungera något sådär här hyfsat med någon som man kanske kan identifiera sig med till viss grad förhoppningsvis inte helt men hur är det för dig du är ju pappa också biologisk pappa men också lite Josef pappa Josef är ju den bästa biologisk som i tycker jag i den och jag har haft mina huster med alla fyra som då är en, en kamp eh, som har löst sig på de flesta sätten av lärdom, av kärlek av, av att kunna gå vidare när det jobbet har hänt för att det finns en, en längtan till förståelse en längtan till att gå vidare när det har nått så. med. Självklart där kanske det kanske är något var med och ge så och, och skörda så och skörda. Det var så att genom att vara människa i denna världen så en viss mening, och kanske har du sagt det redan i och för att ska ha klart för oss att alla världens barn, att ett visst föräldraskap är vi skyldiga dem. Alltså när vi än möter dem, så att säga, också det okända barnet. Alltså, alltså vi, det finns någon slags i den vuxna människan här, att det finns något uppdrag i vad vi än gör att när vi möter barn och ungdomar vad vi än gör om vi kör ut tidningar eller reparerar skor eller arbetar på sjukhuset eller får kunder som präster så finns det ett föräldraskap som alltså det är någon slags kallelse från Gud att vi kan aldrig liksom avhända och det ansvaret så långt vi nu förmår att säga. vi kan inte mer om vi får med oss det finns ett ord i svenska kyrkan som jag tycker vi är väldigt illa om och det är barnkonsekvensanalysen. Alltså det betyder inte innehållet tycker jag är underbart ja. men själva ordet är så kliniskt liksom konsekvenserna. Jag, barn är för mig inga konsekvensanalyser och så menas det ju naturligtvis Nej. inte. Det är bara det att jag är så språknörd som vill att ord ska vara vackra. För det, alltså. Ja just det, jag tänkte att du skulle fråga dig. Det kan jag inte svara på. Det är för ni som lyssnar tänka ut. Vad skulle vi kunna ersätta det ordet med? Men själva innehållet är underbart. Att vi liksom är sända. Alltså precis som Elisabeth tar emot Maria med det här barnet som hon faktiskt inte har möts. Så, så sänder ju Gud barn i vår väg. Uh, och att, att vi liksom Elisabeth kanske om vi förmår. Tänk om man kunde förmå varje gång. Också de här barnen som är besvärliga. Fast vi vill inte erkänna det alltid, eller den här konfirmandet som inte kan sitta still. Tänk om vårt uppdrag är, välsignad är du? Tänk om det är att vara Elisabet i världens barn, eller? Ja, det är ju välsignelse som, som finns. Eh, välsignad är du mer än andra kvinnor. Och välsignad är barn du bär inom dig. Mm. Ja, jag tänker att jag, man kan räkna att man säger välsignad är du, tänkte jag. Året är ju något talat år. Alltså att man tänker till det barnet som kommer, som möter det. Alltså här är det ju Maria hon riktar sig till och välsignat det barn. Men alltså jag tänker att jag överförd mening att, när, alltså att föräldraskapet är att välsignad är du. Vet du vem det är? Välsignad är du. Att vara en Elisabeth i den här världen. Det påminner om... Det är troligt fel singel men man kunde säga det. Så, så var sånt väl single. Jag mm. <laughs> ibland, på och, och ni ja. var det ju inte av SMS single. Det var hans och, ja. och Jespers uttryck i den här bli single och fick single i det som pappar, simblande uh -huh. och det, det. Alltså, det, är det är underbart för singel betyder ju en enda människa, att välsignelsen också, den riktar sig till, Gud riktar till sin älskade mänsklighet, men också till dig Anders Singel, just du så välsignel Anders ja. är det väl också Jag kom på ett så barnkonsekvenser av ljus det är eh, BIC. Mm -hmm. barnet i centrum ja. mm. det är det, att man, man sätter barn i centrum mm -hmm. Mm, det ja, absolut. hela tiden. Den är det som är i det här rummet. Eller, är det? det är tre spädisar mm. två och en, en femårig mm. Hur kan de bli i centrum? Hur ja. varatagarna i centrum? Mm. Sätter mm. i centrum istället. De är ofta mm. alltså, är Jesus, ja. i de ofta på periferin. Det som mm. när du så bara att man ger att vända på steken, vända på mm. statusfrågan. Mm. Men det är barnen i centrum. Ja. Finns den här, då mm -hmm. kan jag på konsekvensanalysen. då har man ju barnet i centrum, man ja. ser dem. Man ser dem ja. Och ser man att oj, är för höga. Mm. Eh, det är för kallt, för dagligt det är, för lite läggat så det är för det är inget att mm -mm. baren kan vara i centrum. i stund i alla fall. Och då tänker jag att, att det kan också vara om jag får med att jag tror att jag själv gör det. Alltså jag utför det uppdraget som bäst när jag vågar släppa in barnet inom mig. Det är inte alltid, men jag tror att jag... Alltså att när jag släpper fram barnet inom mig... För då kommer ju också att, att minnas liksom barnet inom mig gör ju att jag har lättare att möta andra barn på något sätt och vis. Det är inte alltid så lätt, men att inte tränga undan det barnet... Som jag tycker att jag ibland som vuxen är rätt bra på. Anders, nu tänker jag bara fråga dig. Du sa just det här med herrens moder och moderskap och så. Och jag tänkte så här, alltså jag tänker så här bilden, är vi mitt i, eller i början av advent. Vi ser ju ofta Maria med sin son i famnen. Men jag saknar ofta Josef. Varför finns inte han där bredvid? Han fanns ju där. Han lämnade henne aldrig. Alltså jag längtar efter lite fler familjebilder så att säga, Maria är inte så ensam som, då, som det ibland framställer i våra kyrkor det är hon själv och, och, och pojken i, i famnen alltså jag kan längta efter alltså jag tycker precis som du säger att han är en sån underbar bonuspappa ja, är den här lampen, i alla fall fram till och tolkar ja tills han själv blir det så blir man mm. liv, ja som det gör en mm. du är alltså, då får du ta och mm. bli de snickarsjoner och så så, så, så lär, snabbt mer och att snakka hjälp typ varenda drag med hjulen eller med så, mm. så att han får en pappa. Mm. Nej, förlåt, ja. ja visst Ja. Men det är i legender annars som talas det om att hon, han är inte är med i kurset. Nej. Alltså ytterligare 18 år senare. Mm. Ja, det är en stor lucka. Mm. Ja, det är det. Jag minns, för länge sedan så bodde jag i Bergen. Och jag minns fortfarande i en liten by söder om München. Jag kom in i en liten kyrka där. Det var första gången detta länge sedan. Och kom in och precis vid ingången så såg jag att det var Jesus barnet som satt i famnen på en man. Och det tog mig faktiskt någon minut innan jag fattade att det var Josef. Det var Josef med sitt barn i famnen. Jag var så ovan vid det så att jag fick liksom fundera någon minut. Men en underbar bild med Josef och sin son i famnen. Och då tänker jag på Elisabeth och Josef. Att, de, alltså att Josef finns där vid Maria's sida. Alltså, vad skulle hänt om inte Josef understödde så att säga det stora? undret som, ju, ja, som Jesus är och som varje barns födelse är, i en annan mening så att säga. Och vad skulle hända om Elisabeth inte tog mot Maria? Alltså jag ser, nu när vi sitter och talar så ser jag en parallell på något sätt och vis mellan Elisabeth och Josef. Alltså vad skulle vi göra utan alla dessa Elisabetter och Josefer? Ja. Det är universitet som som dykas upp nu som är. pratar Mm. Att vara så eh, på hugget eller vara så tagande, jag att livet tas emot. Det. Livets samtal, livets berättelser ska också tas emot som en gåva. Mm. När vi stänger igen den delen av oss själva och öppnar händerna för de här gåvorna, mm. då blir det ensamt då blir det ja. snål. någonting det sista i så fall som inte i så fall har pratat om vad skulle det i så fall vara om det ja, då vill jag återvända till där jag började med det liksom lite provocerande och besvärliga hos Maria att det inte så lätt hennes sätter man inte på någon tron om man vill ha en relation till henne tänker jag och då tänker jag på någonting som jag hörde för inte så länge sedan någon citerade en någon kristen tillbaka på 300-talet- som sa så här att hoppet i vår värld- alltså att hoppet har två döttrar. Den ena dottern heter Vrede- och den andra heter Mod. Och det kommer för mig nu att Maria- om man inte sätter henne på pedestalen- så kommer hon nära hoppfullt. Hon tror på det stora underet. Men där finns också en närhet- en äkthet till både vreden och modet. Och du Anders? Jag blir nästan som pippe. <laughs> Jag tänker göra en Maria bild med flätter som står rätt ut. Just fyller just finns men också vreden och, och styrkan som alltså nästan bär hästen. Men hon är inte hästen hon bär Kristus det är ännu stor styrka att kunna få bära ut här har ni honom det inte hästen utan bära ut honom här, varsågod alltså, så fick jag Nej, jag, skulle, jag fick fram att jag skulle, skulle avsluta med en bön som finns kärlek som den här bön ni har pratat om bönet barnet inom oss som ska födas lovsången vi prisar dig låter stora ting ske jag vill gärna med Vi gör det tillsammans Vets Gud Tillsammans med, med Maria Väntar vi på barnet, barnet som ska födas Vi dig Som, som låter stora ting ske Hjälp oss Att som Maria Vila i tillit Tro på dina löften Och, och övervinna all rädsla I Jesu namn Amen Stort tack Tack för el Vandas.